Tündérországban csak híre sincs a télnek, ott örökös tavasz pompájában élnek, s nincsen ott napkelte, nap lenyugovása, örökös hajnalnak játszik pirossága. Benne tündérfiak és tündérleányok halált nem ismerve élnek boldogságnak. Nem szükséges nekik sem étel, sem ital, élnek a szerelem édes csókjaival. Nem sír ott a bánat, de a nagy örömtül gyakran a tündérek szeméből könygördül. Leszivárog a köny a föld mélységébe, és ennek méhében gyémánt lesz belőle. Szőke tündérjányok, Sárga hajaikat szálonként keresztül húzzák a föld alatt. E szálakból válik az aranynak érce. Kincsleső emberek nem kis örömére. A tündérgyerekek ott szivárványt vonnak, szemsugarából a tündérleányoknak. Mikor a szivárványt jó hosszúra fonták, ékesítik vele a felhős égboltját. Van a tündéreknek virágnyoszoljája, Örömtől ittasan heverésznek rája, Illatterhes szellők lanyhafú Őket a nyoszoján álombaringatja. És amely világot álmaikban látnak, Tündérország még csak árnya e világnak. Ha a földi ember először jányt ölel, ennek az álomnak gyönyörre tölti el.